Зупинили мене, мов коня, на скаку. Зламалося в мені все надовго, Мов би, і назавжди. Коли ж прокинулася душа, то відчув, Не буде тепер мені впинені в чому. Знав, що й смерть Ганнина Не стане на заваді, А може тільки відкриє мені дорогу до гріха. Страшні думки і страшна душа моя, Та що я мав діяти? Роздав варшавські дарунки домашнім, привіз із Чеверина лікаря Шляхецького, попросив священика Субатівського помолити за здоров'я моєї нещасної Ганни, а тоді зачинився в своєму покої на кілька днів. Нікого не пускав до себе, не хотів бачити. Почувався старим і самотнім. Людина й народжується для самотності бо хіба не в прихованості, і зачинають її, і приводять на світ. А живеш на людях, і вони віддячують тобі хіба тим, що приходять на твій похорон, і вже тоді знову здобуваєш свою самотність навіки. У день час знищується непомітне, він загублюється між клопотами і дріб'язком, а вночі, коли нікого нічого довкола, Коли ти сам, час тече, мов ріка, Він оточує тебе темним морем самотини, Яке плине в безвість з нестримною повільністю І вперто несе тебе з собою. Куди я пливу? І куди пливемо всі ми? Чи тільки до смерті, Чи ще до якогось незнаного берега, Де чекає нас утішання, не помагало мені тоді нічого, Ні люлька, ні горілка, Ні бандура старенька. Блукав я по світлиці, Толксі, в домовик. До вікон боявся підійти, Щоб не бачити Божого світу. Вспокоювало мене, Хіба що тепле старе дерево дверей, Яке не вигляд, і тепле, Як старий чоловік. Я підтягнув лавку до дверей, Сів під ними, випівся спиною, Рідчував заспокійливу старість І сухість дерева, Гажкі руки мої спочивали На легенькій вербовій бандуєм. Так і життя видавалося, мовби лагіднішим І немало мало кінця. Ой, нашій у славній Україні Бували колись Пристрашні злигодні, Бездольні години, Чи я складав і співав своє чи ви співгов уже чути колись про славну перемогу на Ливайкову над гетьманом коронним Жолтевським при Чигирині? Тоді я ще був немовлям лежав у колисці, почепленій ось до такого темного дерев'яного сволока, і, може, самий вигляд дерева діяв на мене малого так само заспокійливо як тепер на старого і тяжко недосвідченого. Бували й мори, й військові чвари. Ніхто ж українців не рятував. Ніхто за них Богові молитов не посилав. Тільки Бог святий наших не забував. На великі зусилля, на відповіддя держав. Ох, у кожного свій Бог і надії свої. Коли Миколай Потоцький втопив у крові останнє повстання Остряниці, то теж посилався на ласку Божу, пишучи у Варшаву. За ласкою Божою і за щастям королівським поводилося нашим добре кілька разів. Багато разів сильно громили ту свою волю. Табори їхні міцно розривали, їх самих по кілька тисяч вирубували. Але що ж? Як їх одного дня згине стільки, Зараз другого третього дня на те місце прибуває ще більше тої своєволі, Що з усіх боків валом валить до них, то не хмари по небу громом святим вигримляють, То не святих вони до Бога проводжають, то ляхи у бубни ударяють, У свистілки та в труби вигравають. Усе військо своє докупи У громаду скликають, Щоб ішли всі до громади На послухання, Слухати гетьмана Жолкевського Отповідання. А послухавши кони сідлали, Через білу річку Перехід великий мали, А перейшовши обгороди Дашанці робили, Увукріп гармати становили, а поперед гармати три хрести вколотили. А що перший хрест, то сомко висить, Сомко висить, бард голосить, А що другий хрест, то богун висить, Богун висить, шаблюкою вопотить. А що третій хрест, то порожній стоїть, Усіх інших козаків до себе піджидає, Козаків піджидає, козаків оглядає, Хто перший підійде, того гармата уб'є, Хто другий добіжить, того самопал цапне, Хто третій підлетить, той хреститься буде, Хреститься буде і молитися стане, Що хрест засоки, то його надбання. Може, то діда моєї нещасної Ганни розіпнута на одному з хрестів гетьмана Жолківського, на другому діда мого побратима Богуна, якому не помогло і взяти від Господа Бога ім'я. Проти трьох хрестів Жолкевського, Наливайко виставив тоді три хоругови козацькі червоні хрещаті з написом «Мир християнству, а на зачинщика Бог і його хрест». Як співалося «У кого хрест, на того й хрест». Оце ж пішли наші на чотири поля, що на чотири поля, а на п'яте на подольє. Ляхів на всі сторони по всіх хрестах колотили. Ляхи опрощення просили, та не допросились. Не таковські козаки.